Приймаючи рапорти зводів чи старшин. Та ось його рука мов задубіла під козирком, вітаючи генерала і його прибічників. Я ж діяв за прикладом командира і враз вкусив себе за губу. А що як мисливці вітають один одного у строю по гітлеровському жестом руки та ще й вигукують? Хай Гітлер». Чому тільки нас навчали? Ще миті серце моє вибухне, як граната лимонка. Однак інша думка виявилася сильнішою за почуття страху. І я наче в сні попередив і себе, і командира. Не озирайся, інакше нам. Не знаю, дійшли мої слова до Кудрявого, чи він сам додумався до цього. Бін усе карбував крок, хоч руку уже опустив на автомат, що усів у нього на грудях. Командир йшов і йшов, не озираючись. Мені здалось, що час плине надто повільно, що він уже остаточно зупинився. Ось дадуть тобі зараз автоматну чергу у спину, так і пропадеш юначе пригадалось попередження ротного Юдашкіна із запасного стрілецького полку. «Підеш на Катюші, залишишся живий. Підеш у парашутисти, уб'ють тебе, як пить дати». Дорога на вирубці різко звертала у бік, де над кронами високих сосон висіло сонце, що світило зараз примісненько в наші очі. Ми ще все крокували, крокували, вистокуючи підошвами і закаблуками по стежці поміж колій між возів і автомобільних шин. Я став підраховувати пройдену нами відстань. Ми подолали вже близько сотні метрів. Зигзаг дороги нас трохи виручив. На Галявині росли молоді сосонки, купи березок з чесірими невибіленими стовбурами. Мисливці і заганяюли кіз, уже нас не бачать. В цьому я був впевнений, і тому сказав командирові. «Ти що, зовсім одурів від героїзму чи від страху, що так розмаршувався? До самої риї ти миш строєвим?» «До Берліна, відповів затинаючись кудрявий, і повернувся до мене. «Який же ти блідий!» «Гадаєш ти, Рожевий? Доки до німців не дійшло, хто ми такі?» Вріжемо тепер кілометрівку, не оглядаючись. Саме в цю хвилину на галявині один по одному пролунали постріли туплетом і одразу з трьох стволів генеральської рушниці. У мисливців уже були трофеї, бо залунали зраділі вигуки. Та у нас, кудрявим, був свій клопіт». Ми складали біг на тисячу метрів, біжучи і від власного табору, що був неподалік, і від мисливців на козуль та оленів. 10 червня Учора ми повернулись в табір, коли вже сонце зайшло, натомлені, неначе побиті киями. Я відчув, що всього мене лихоманить, і кидаю в київ. Та і серце якось билось напружено, мабуть, це виходить із мене страх запережити вчора. З кодрявим домовились не говорити товаришам про нашу зустріч з німецькими мисливцями. Навіщо? Ще насміхатимуться, бо справді треба було поменше витати думками у хмарах, а пильнувати за дорогою, добре прислухатись, та ще мені радистові. Ніякого виправдання Правильно, погодився командир Я теж почуваю себе пригніченим Березлість на самих себе Бо не знаємо як слід німецької мови Та й не тільки мови Будемо мовчати, друже Але висновки з цієї пригоди ми зробимо А зараз? Зараз мені хочеться спати Сказав я, наче не своїм голосом. «Еге ж!» – загадково посміхнувся командир. «Висновки зробимо!» 12 червня